Det var en mild försommarkväll. Alldeles ljumt i luften var det fast det var mulet. Det var rätt lång väg att gå innan man kom till sjön där den obeboda ön låg. Pippi bar båten välvd över huvudet. På hästens rygg hade hon lastat en enorm säck och ett tält. Vad är det i säcken? frågade Tommy. Mat och skjutvapen och filtar och en tombetälj, sa Pippi. För jag tycker att vi ska ha ett någorlunda bekvämt skeppsbrott eftersom det är första gången för er. Annars när jag är skeppsbruten så brukar jag alltid skjuta en antilop eller ett lama djur och äta köttet rått. Men det skulle ju kunna tänka sig att det varken finns antiloper eller lama djur på den här rön och det vore för smäddigt om vi skulle behöva svälta ihjäl för en sån ströndsaksskull. Vad ska du ha tombutäljen till? Undrade Annika. Vad jag ska ha tombutäljen till? Hur kan du fråga så dumt? En båt är förstås det viktigaste när man ska lida skeppsbrott. Men därnäst kommer en tombutälj. Det lärde min pappa mig redan när jag låg i vaggan. Pippi sa han. Det gör inget om du glömmer tvätta fötterna när du ska presenteras vid hovet. Men glömmer du tombutäljen när du ska lida skeppsbrott, då kan du hälsa hem. Ja, men vad ska man ha den till, envisade Annika. Har du aldrig hört talas om flaskpost, sa Pippi. Man skriver ett papper och ber om hjälp. Och sen stoppar man ner det i buteljen och sätter korken i och kastar buteljen i sjön. Och så flyter den iväg direkt till någon som kan komma och rädda en. Hur i all sin dag trodde du annars att man skulle klara sig från ett skeppsbrott med livet? Lämna allting åt slumpen, va Anna, är du? Ja, så på det viset, sa Annika. Snart var man framme vid en liten sjö och där mitt ute i sjön låg den obebodda ön. Solen bröt just fram genom molnen och kastade ett vänligt skimmer över den ljusa försommargrönskan. Sanne lygen sa Pippi, det där var en av de trevligaste obebodda öar som jag har sett. Hon välvde raskt båten i sjön, befriade hästen från hans packning och stuvade allt sammans på ekans botten. Annika och Tommy och herr Nilsson skuttade i. Pippi klappade hästen. "Ja, min kära häst, hur gärna jag än vill så kan jag inte be dig kitta i båten. Jag hoppas du kan simma. Det är så enkelt, så du gör bara så här." Hon plumpsade i sjön med kläderna på och tog ett persimtak. Det är hemskt roligt, må du tro. Och vill då är ändå roligare så kan du lika väl fiska här." Pippi fyllde munnen med vatten, lade sig på rygg och sprutade som en fontän. Hästen såg inte ut som man tyckte att det var särskilt roligt men när Pippi äntrade båten tog årorna och rodde iväg så kastade sig hästen i vattnet och simmade efter fast han likte inte valfisk När man var nästan fram med vi önskrek Pippi alla man till pumparna och sekunden efteråt förgeves vi måste lämna fartyget rädde sig den som kan Hon ställde sig på aktertoften och störtade på huvudet ner i vattnet Snart de kom upp igen grep båtens fånglina och simmade mot land. Ja, jag måste i alla fall rädda Mässicken så besättningen kan lika gärna stanna kvar ombord sa hon. Hon gjorde fast båten vid en sten och hjälpte Tommy och Annika i land. Herr Nilsson klarade sig själv. Ett undra skett skrik Pippi vi är räddade åtminstone tills vidare så framtäder inte finns kanibaler och lejon. Även hästen hade nu hunnit fram till ön. Han steg upp ur vattnet och skakade på sig. –Se, där har vi första styrman också, sa Pippi belåtet. –Låt dem oss hålla krigsråd. Hon tog fram ur säcken sin pistol som hon en gång hade hittat i en sjömanskista på Villa Villekullas vind. Med pistolen i högsta hugg smyg hon sig fram försiktigt spejande åt alla håll. –Vad är det, Pippi, sa Annika oroligt. –Jag tyckte jag hörde morrandet av en kanibal, sa Pippi. Man kan aldrig vara nog försiktig. Det skulle just känna någonting till att rädda sig från att drunkna bara för att bli serverad med stuvade grönsaker som middag åt en kannibal. Men inga kannibaler syntes till. «Här, ha, de har dragits undan och lagt sig i bakhåll», sa Pippi. Eller också sitter de väl och stavar i kokboken för att se hur de ska laga till oss. Och det säger jag då, att serverar de mig med stuvade morötter så förlåter jag dem aldrig, jag avskyr morötter. Usch, Pippi, tala inte sådär, sa Annika och ryste. Ja, så gillar du inte morötter du heller. Nå ja, hur som helst så ska vi slå upp tältet nu. Och det gjorde Pippi. Snack stod det uppställt på en skyddad plats och Tommy och Annika kröp in och ut i det och var fullkomligt lyckliga. Ett stycke utanför tältet la Pippin några stenar i en ring och på dessa samlade hon ihop pinnar och stickor. "Åh oh, så härligt ska vi få en brasa", sa Annika. "I och jag menar Pippin." Hon tog två tre bitar och började gnida dem mot varann. Tommy blev mycket intresserad när men Pippin så anförtjust. Ska du göra upp eld som vildrarna gör? Nej, men jag fryser om fingrarna, sa Pippi. Och det här är lika bra som en åkarbrasa. Låt mig se var var det jag la tändstiksasken. Snart flammade ett muntert bål och Tommy sa att han tyckte det var väldigt hemtrevligt. Ja, och så håller det villdjuren på avstånd, sa Pippi. Annika flämtade till. Vilka villdjur, undrade hon med darrande stämma. Myggorna, sa Pippi, och kliade eftertänksamt ett stort myggbett på benet. Annika drog en suck av lättnad. Ja, lejorna också förstås, fortsatte Pippi. Men pytonormar och amerikansk bison lärde inte hjälpa emot. Hon klappade sin pistol, men var lugn, Annika sa hon. Med den här klarar jag nog skivan om det till och med skulle komma en åkersork. Sådiv, kade Pippi fram kaffe och smörgåsar och barnen satt omkring bålet och åt och drack och hade så trevligt. Herr Nilsson satt på Pippis axel och åt han med och hästen sträck fram nosen då och då och fick en bröbit och lite socker. Och så hade han så mycket skönt grönt gräs att beta av också.